З роками стає незамінними, своїми пучками починає відчувати всі вади шкури. Де вона побита гедзем, а де пошкоджена при здиранні. Агал навіть пошукав очима, чи випадково не той самий купець, так жваво торгується з кількома греками, розмахували руками і щось доводили один одному. Але, звичайно, глубокий купець не міг бути агаловим знайомим той помандрував у гору Борисфеном півроку тому. А коли боги Папайос і Табіті будуть милостиві до нього, йому знадобиться не менше року, щоб повернутися до багатолюдного Ольвійського ринку. Якщо взагалі повернеться, в дорозі підстерігають хвороби та стихійні лиха, не кажучи вже про ватаж розбійників, котрі тільки й мріють заволодіти майном багатого купця. Поруч греки торгували вже готовими м'якими шкірами. Вони вичиняли їх тут же, в Ольвії, або ж возили до Херсонеса чи Пантікапея, де був не такий великий скіфський завіз. Ціна на шкіру зростала втричі чи навіть більше, але скіфи все одно охочі йшли на такий обмін. Вони мали великі кінські табуни, незвіченні отари овець, а волів – Ніхто ніколи не рахував. Худоби в них, що піщинок на морському березі. Було б сили довести сюди хоч невеличку частину шкур. Нарешті скіфи домовилися з греками. Либонь кожен вважав, що обхитрував іншого, бо сміялися і поплескували один одного по плечах. А раби почали зносити шкури до спеціально викопаних ям. Агал повільно попростував до центру базару, де стояли величезні дерев'яні бочки. Здавалося, все тут пропахло медом і воском. Стояв солодкуватий аромат польових квісів, який так подобався хлопцеві. До греки вмочали в мед пальці і довго облизували їх, намагаючись визначити якість меду. Продавці вели себе незалежно, зрештою меду всіх майже однаковий, і все одно не сьогодні, то завтра товар буде проданий. Посеред базару, просто між бочками, спав, простягнувшись на повстяному плащі, плітній скіф. Він підмостив під голову руки, довга сива борода лежала в пелюзі, люди переступали через нього, а він, мабуть, бачив гарні сни, бо посміхався і поплямкував густами. Справді щаслива людина, яка може відпочивати навіть у такому гаморі. Поруч греки торгували металевим та глиняним посудом і різними прикрасами. Агал притишив крок. Іноді серед численних дешевих виробів траплялися і справжні витвори мистецтва. Агал бачив колись витачені золота сережки, оздоблені синіми, либонь, вивезеними з фініки каменями. Вони коштували, як півтабу на скіфських коней, і все ж крітський грек, котрий привіз їх з південних берегів за елксинськими протоками, продав сережки того ж дня, і тепер вони, мабуть, прикрашають молоду дружину чи навожницю скіфського вельможі або якогось багатого купця. А галову увагу привернула срібна гривна – Нашийна жіноча прикраса Видно, робив її небесталанний майстер Кожна деталь вирізнялася Срібло і чернь дивно гармонували І Либоні всяка жінка була б щасливою Подержавши такий подарунок а Ал задумливо перебирав гривну Пучками відчував вишуканість карбування Знав, чого варта така вишуканість і про всяк випадок запитав, скільки править за гривну купець. Літній етруск пильно подивився на нього. Видно, Гал не справив враження, бо купець потягнув гривну до себе, посміхнувся зневажливо і знову акуратно розклав її на червоній тканині. Навряд чи маєш стільки грошей, юначе. Він знав, що робить цей рудобородий хитрий етрус. Гривна на червоному тлі виблискувала місячним сяйвом, наче радість виливалася з неї. І лише тепер Агал зрозумів її справжню вартість і відступив на крок. Певний Альтруск мав рацію, і в нього справді не вистачить грошей на це срібне чудо. Та рука з вузловатими пальцями простяглася через його плече. Пальці схопили гривну недбаво, наче це був не витвір мистецтва, а дешева бронзова обручка. Агало зернувся і відразу знітився. Скіпур дивився на нього насмішкувато. Він підкинув гривну на долоні і подав Агалові.